вступив до Новоросійського університету в Одесі. Затим перейшов до Київського університету імені Святого Володимира на природничий відділ. Все подальше життя Хведора Вовка позначене невпинними і наполегливими пошуками у виробленні свого наукового світогляду. Його інтереси – поволі еволюціонували в бік гуманітарних наук. У перші студентські роки він захоплюється хімією, ботанікою і зоологією. У Києві він захопився порівняльною анатомією, анатомічною антропологією, а потім, під впливом Михайла Драгоманова та Володимира Антоновича, етнографії історією культури, українознавчими науками, що розвинулися в Україні в роки діяльності громад. Саме на той час припадає активна участь Вовка в діяльності Київської громади, що відіграла значну роль в українському національно-визвольному Русі. Разом з Михайлом Драгомановим, Володимиром Антоновичем Тадеєм Рильським, Павлом Чубинським, Павлом Житецьким, Хведір Волк брав участь в організації недільних шкіл, виданні літератури українською мовою, збиранні етнографічних матеріалів. У 1874-1876 роках він обіймав посаду помічника-ревізора губернського секретаря в канцелярії Київської контрольної палати. Водночас багато сил віддавав роботі у Південно-Західному відділі Російського географічного товариства, як його засновник і дійсний член. У 1874 році а він виступив на третьому археологічному з'їзді, в організації якого взяв безпосередню участь з повідомленням про український орнамент. Першою українською мистецтвознавчою працею в цій галузі. Тоді ж Хведір Вовк працював над своїм оригінальним дослідженням з етнографії, програмою, Південно-Західного відділу Російського географічного товариства для збирання відомостей з етнографії. У 1875-1876 роках він разом з Володимиром Антоновичем бере участь у роботі археологічної експедиції у Київській та Волинській губерніях. Активна діяльність громадівців – викликала переслідування з боку російського уряду, який звинуватив їх у сепаратизмі після підписання царем Емського указу у 1876 році, виданого внаслідок доносу голови тимчасової комісії для розгляду давніх актів сумнозвісного Юзефовича, ініціатора арештів Тараса Шевченка та інших членів Кирило-Мефодіївського товариства, розпочав широкі антиукраїнські дії. Багатьох членів громади було заарештовано і відправлено на заслання. Частина громадівців у зв'язку з репресіями емігрувала за кордон. Хведір Вовк змушений був залишити Київ нелегально, оскільки йому загрожувало досить суворе покарання за спробу переправити в Україну підпільну друкарню. Так почалася важка і тривала Одіссея вченого в Європі. 1879 року Хведір Вовк подорожує по Болгарії де досліджує етнографію та історію автохтонного українського населення Болгарії, а зокрема Добруджі. На цю тему він написав ряд праць. Зокрема, за Дунайська, січ, за місцевими спогадами та оповіданнями. Київська старіна, 1883 рік, томи перший, п'ятий економічні та етнографічні замітки про Болгарію.